Randalór. Besorolása 4X-es osztály A randalór termetes, nagy erejű afrikai bestia. Akár egy tonnát is nyomhat, s messziről könnyen összetévezthető a rinocérosszal. Vastag, szürke bőre védelmet nyújt neki a legtöbb bűbájjal és átokkal szemben. Orrán vaskos, hegyes szarvat visel, farka hosszú, kötélszerű. Nősténye egyszerre egy borjút hoz a világra. A randalór csak akkor támad, ha felingerlik, viszont szinte minden támadás a tragikus következményekkel jár. Szarvával, mely nem csak a bőrt, de még a fénypáncélt is átjukasztja, olyan nedvet fecskendez ellenfelébe, amitől az felrobban. A randalórok elszaporodásának az vett gátat, hogy a párzási időszakban a bikák nem ritkán felrobbantják egymást. Az afrikai varázslók különös óvatossággal kezelik a veszélyes bestiát. A randalór szarvát, farkát és robbanó nedvét egyaránt használják varázs készítéséhez, jól lehet három B kategóriájú, veszélyes, csak szigorú ellenőrzés mellett használható varázscikk.